а, може, в серце. 9 жовтня 2006 25 лютого 2007 року. Київ, Миколичин на Івано-Франківщині, Київ. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська.